Kichwa chasomo la leo kinasema Israeli sio taifa la mungu Israeli sio taifa la mungu e, Hei kwa mandiko nitafafanua utangulizi Na tuenda katika somo lote Hei katika kitabu cha matayo Lango wa ishinini na moja kutayo 21 mstari wa na haya ni maneno ya rio toka kwenye kini wa chayesu kristo mwenyewe na kukonyesha kama haya kutoka kwenye kini wa chayesu pia kutoka sehemu nyingine hakayasisi tiza za hili kukusama yeah. eh, kwenye kitabu cha matayo mlangu wa 21 kutayo mstari ule wa 42 mbili anasema yuri Yesu, nani anasema haya maneno si ni Yesu? Mm -hmm. Yesu akawaambia alikuwa anaongea na Wayahudi, viongozi wao, serikali yao, alikuwa anaongea na serikali ya Wayahudi. Yesu akawaambia hamukupata kusoma katika maandiko, jiwe walio wa Ashi, hilo limekiwa limekuwa jiwe kula pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana nalo ni ajabu machoni petu. kwa sababu hiyo nawaambia Ufalme wa mungu utaondolewa kwenu nao watapewa taifa lingine lenye kuzama tunda yake. Falme unondolewa linapewa taifa tofauti. Ndilo ninao kichwa na maandiko yako mengi kwa kweni. na mstari moja na hiyo nyo andiko mingine itatamuka mdomoni. Eh, ni, ni ni mingi inayoongelea habari Ya kubadilisha taifa eh, Asima ufalme wa mungu Alioko meweka katika tienu Ana wanyanganya Ana tafta taifa jingina talipatia Sio nini tena Na sababu wameitoa Apale sikutawa kwena mbele na tutayona mbele Ni kwa sababu wali mukataa yesu Na ujumbe wa Hei eh. Kwa hiyo leo tunjifuta sumu na israeli Sio taifa la mungu Sama sasa ni sumu li mekujia kujiaje kwanza Hei sumu kwanza Ni sumu la kibiblia Lakini pia naangalia mambo ya duniani Leo hii Kena katika taifa hino taifa la israeli Kwa uyahudi mashariki ya kati Kuna vita sasa hivi visizo Koma Kuna manjanyaso na mateso Kuna Nafikiri badu kidogo na nyukilia zitarushwa na wakristo na taifa yote yako nyuma ya hero linaloitwa taifa la Israeli. Mtu ambaye haiko nyuma yao ni moja tu ni Kristo na baba yake na baba Mungu. Lakini wanadamu eh, kwa upofu wao wanaendelea kupotea na kupotoka. Eh. Kwa hiyo leo hii dunia zima inalia almost ni kama inalia kuhusu taifa la Israeli. Wakisema ni kama mungu yuko hapo, ni kama taifa Ya, ya kana kwa mungu napatika na humo Mweni tangunyo kukumbusha vitu Kiacha miji ilioko marekani kama mungu wa San Francisco Kwenye, kwenye jimbo la California, magaribi marekani Kiacha miji miji ya ulaya kama Paris, Ufaransa na baadhi baadhi yuko Lakini hakuna mji katika maeneo ya karibu na hapa tulipo mashariki ya kati mpaka Afrika. Hakuna mji ambao ni nyumbani kwa mashoga kama miji ya Waisraeli, miji ya Tel Avivu Unachukula kama ndio mji wa kwanza ndio makao ya ile serikali hapo. Vitu ambavyo Mungu aliviangamiza kwa moto hilo linayojiita na no taifa la Mungu ndio makao ya uovu usio miseri. sio kawaida. Ni na na na, na je ni kwa sababu wanafuga mashoga na na ndio sababu wamekosa kuataifa la Mungu apana, wamekosa kuataifa la Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Ni yeye ali, aliyowaambia hivi. Eh. Ehm um, um, wa somo hili ni nini basi? Kwa nini tujue hili? Wewe waambia, huku um, kila neno lenye pumzi ya Bwana linafaa kwa mafundisho. Kila hoja yenye kutufundisha kumjua Mungu na mamlaka zake ni, ni, ni leo hii watu wanataka wasikie labda habali uzabe baraka tu mambo, mambo mambo mambo tu lakini haya mengine hawataka kusikia hapana ili somo liko tofauti tofauti uh, na kusoma kama nisome gheni hapana nishauri kuwafundisha masomo kama haya lakini muda unavyopita unajikuta kwamba kitu kama hicho Unabadisha kidogo unafundisha kitu kingine cha kuongezea ufahamu na ujuzi e, lengo la somo hili ni nini ni? au muhimu wa Eh, ni vi, ni kitu kibaya kuabudu mwanadamu ile. So ile hata even ni kama niliaabudiwa. Lakini sio hilo tu. Hata kama ingekuwa ile okay mtu anasema hatuilaabudu. Kweli labda abudu, Kwe abudu. sina shida na hiyo. Lakini hakuna kitu kibaya kuwa adui kuwa rafiki wa adui wa Mungu. Je, Mungu Mungu hawapendi kwani sisi sio watenda dhambi hapa tulipo? sirio na damu ni mungu, lakini taifa kisha gitega li ukisoma katika kitabu cha cha um, cha matayo matayo ishirini na na 25. eh eh okay yohana kumi na na yohana kumi na yohana kumi Anasema hivyo Kitabucha injiri hile ya nne Kwenye zile injiri mne za kwenye Biblia Ukisoma kwenye mlango wa kumi na tisa wa kumi Anasema hivyo Basi wale wakapika kelele Mondoshe mondoshe msurubishe. Binataka kwaambia je ni msurubishe mfalme wenu wakuu wa makuani wakajibu sisi hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Amen. Wewe na mimi. Hawa watu watataendelea kuwa taifa la Mungu wakati Mungu sio mfalme wao. Isimposte, boseneo. Eh Wala wali mm. eh E, wali mkataa wakasema, sisi, tunatambua mfalme moja ni kai, sisi, mfalme wetu ni mfalme, ni mfalme wadunia hii, kaisare kwa manadama. Lakini yasa kasema, mimi mfalme wangu si wadunia hii. Mm. eh mfalme wangu ni wabingu. Mm. eh ukisoma katika kitabu cha Matayo, 27, 25, anasema hivi Matayo, trikwa kwenye, Yohana kiruka kushoto utaipita ruka utaipita uh, Marko utakuja kwenye Matayo 20 na 7. Anasema mstari ule wa wa 25 anasema hivi. Mathayo 27 25. Watu wote, je ni wachache au ni asilimia ndogo au ni wote? Wote, watu wote wakajibu wakasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu hey, wame matatizo haya kushio kwenye kile kizazi wakati yesu yuko duniani wao walitangaza kwamba na vizazi vitakafu kuja bada ba yao damu yao kumkataa yesu kuna wahusu mpaka dahari lakini lakini ikitokea bateto ujo kuona nintenda kwenye vipengene Hawa mwenye nasema nasema kama ni mwisraeli na mi ni mwisraeli. Lakini mungu baba ni mungu wangu. Mimi ni taifa la mungu. Wayo mtu mmoja mmoja akitoka kamukiribwa na Yesu Kristo. Awe ni miahuda, awe ni muunani, awe ni mtanzania, awe ni mganda, awe ni kabila rote ya dunia hii. Akimukiribwa na Yesu Kristo. Anaingia ingia katika ri taifa dipele la Yesu Kristo Ambalo, aliondo kutoka ufalme kutoka katika hao akasema ni tawapa taifa diinginelege kuzama tunna taifa la linazama tunare Yesu Kristo ni ni kanisa la watu nuatu walio mamini bwana Yesu Kristo wakatengeneza muirimo mmoja katika Yesu Kristo mbao singoneto kusema ni kanisa ya kuna watu ato ni ni pia revere ambaro ambao sio lakini ni ni, ni, ni jina la kanisa la mm. ni ni ile ile majecalu yale ya Yerusalemu ni saw kwanza Yesu tulio baada ya mtafupa ileta warumi wa kayafseka ikitu sio sina kama Maria fikira wanyao alio kifika ona kati juu juu ukingoa unachimbwa na mzizi bali hakuna alama hata moja iliyobaki wale na wakanua kila kitu na kwa bado duniani kwa matei 24 walitaka kama kumlingishia siyo kile si, huingia shiao kama vile wanasema wakamonyesha hekalu na jinsi pamba kwa sadaka za watu na nini akasema simu naona yote haya eh asemwa hakuna jua litakayosalia jua juu yote ya yataondoshwa Yaku kuondolewa kabisa nini, kwa sababu hali si, hali niabudu hmm. kwa hiyo ambie kilichotokea Yesu aliona alio wawa katika wa 33 baada ya kuzaliwa kwake Hai miaka mingine kama hiyo. Mwaka wa stini Mwaka wa kama na ene badai. jeshi. Likangua. Ule ufalme. Kwenye karne ya kwanza. Mwaka wa miamoja na. Mwaka wa miamoja tano. Likaja. Jeshi mara ya pili. Likangua masalia. Yote liku mbaki. Kukapita Miaka elfu moja na mia nane na kitu Bila kuwepo hicho kitu Bila kuwepo hilo taifa Bila kuwepo hilo eh, hekalu Nijikuja kupandoa mwaka elfu moja miataa Obaina nane na frimaso nuadunia. na wadunia Na nimbinu ya kumandalia Kiti mpinga kristo Sio kristo Kristo hakai kati kati mashuga mm, Wa terazivu Hakai huku Amina Amina um mtisome tu koko ni matayo sio frani tu koko matayo nani pali matayo nani burese mama tu kutoa nenda yesa hivyo kama maneno haya alafu kukawa kunakiniu mecha ke kisichoweke kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ma, Matayo kumi No matayo nane ni mesema Matayo nane Yuna sema mstari wa kumi anasema sema yu Matayo nane kumi Yuna sema yesu aliposikia Yesu aliposikia hayo Alisa, Alistajabu akawambia wale walio mfuata Amini na wambia sijaona imani kubwa namna hii Kwa yeyote katika Israeli, Nami na waambia Sera wa nai na waambieni ya kwamba Wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni bali wana waufalme Watatupwa katika giza la nje Niko kutaka kwakuwa kilio na kusaga meno. Kulingana na Mungu wale waliokuwa ameandaliwa ufalme. Na hiiari amesema kwenye karamu. Haliyo sema kwa imatashu na mbili ruka kumina seta Kwa ruka kumina hene Wana wa ufarmi Wana wali ukuo ndiyo Tuseme kama ndoki ini Cha mungu na wanadamo He He muambia nenda tena Grulipulupa Simama simama Nenda Nenda Heu haija kukubalia Kukubalia Okay, nielewa. Eh wana wa Ufarme wanatupa nje. Waniulize. Amba anasema ni wana wa wataka watakaa pamoja na Isaka na na watakaa pamoja na na Isaka na Yakobo. Hao ndio walikuwa ni wazazi Wahiro hilo la taifa Mungu, lakini anasema Itafika wakati na wakati umefika wakati wa Yesu Kristo hao watu atatupa nje Na watu kutoka mbali Mashariki na magharibi wewe na mimi Tunatoka mashariki na kusini Tunakaa pamoja wewe na mimi ndio, wa, ndio Israeli ya leo Ndiyo tulio ito katika ufalme. Alitua na mfana kasema, Mtu moja ifanja karamu ya manae ya harusi akawaita wale walioikuwa wa waji kwenye ye harusi. Kijana kuna watu walitakiwa ndo waji Ni ndogo, ni mashangazi, ni wajomba, ni watu gani? Akawa msema, "Jamani njooni sasa harusi imesha muda wa harusi umetimia, njooni tu kila kitu kiko tayari." Wakakataa kuja. Akasema, "Ndeni mkawaite tena." Wakakataa. Akasema, "Basi kama wamekataa, ni nini barabarani uko mkatafutize uko mlete." Wakaenda wakaleta wakasema ba, mbona viti bado sasa harusi haijaja akasema kama ni hivyo denim karazimisha na wengine wambali zaidi, mwa, wa mbali zaidi arusi kaja watu ujumbe wa Yesu Kristo ni kwamba anasema wali waliokuwa wamepangwa wame walio asema ambao Mungu alikuwa na makusudi nao tangia mwanzo wakakosa nafasi na akasema na ninaapa kwa kichwa changu hakuna atakayeruhusiwa kuingia kwenye harusi é não é não é mas que ninguém não me entendeu bem que na época na época tu me está a liá fácil ele veio até o a história não teve outro na viu não viu aí aí moja kwa moja anaingia katika taifa jipya la Mungu. Anahesabiwa haki katika taifa jipya la Mungu. Biblia inasema anakuwa ndio Israeli mpya. Eh, ukisoma katika kitabu cha Yohana. Na bado kuna kitu sijakigusa. Lengo la hii somo. Lengo la kwanza la hii somo si vizuri kuwa rafiki wa adui wa Mungu. Eh Yani vile taifa lile lilikavyo endelea kuabudiwa na kuinuliwa nivo ni ninavyo endelea kupotosha roho nyingi duniani. Lakini vile vile vile vile o hivi wewe ukitembea na majambazi unakuwa salama au unawe na ukawa majambazi fulani? Mpano. Unakuwa kwa majambazi jitenge. Na ikiwezekana kama ukiona kabisa kwamba uwezo ukajitengana. No. Now, now nao was Kama unaweza. Ni dakika hapa ya Yesu Kristo. Hakuna faida, hakuna kiumbe hapa duniani mwanadamu mwenye akili zake ambaye ataeisha hapa duniani akiwa amepingana na jina la Yesu Kristo akawa hakuna faida naifanya. Atakuwa anapoteza muda wake hapa duniani. Eh? mas se eu me curar aqui tu na carinjeri sericam tu é Jesus Cristo e camamini é banês Cristo nesse o hiri na Yesu Kristo é máquamba se se há tu não falmes se pôr qualquer sair ou há tu com tamui o ali vocês é tu Mwaga da yake na da yake que juu yake a juíto sisi na vizazi vieto me mungu ni mwenye de wale watu walio waliokupewaakati wa Yesu wanawezekana walilaani wa, wa, wali vizazi wao lakini wakipewa jini vizazi vyao leo hivi kipewa injili ya Yesu Kristo Mungu ataowasamehe atawageukia watahesabiwa kuwa ni taifa la Mungu taifa la kanisa la Mungu Nani kwa na hili neno Amen. Amen. Amen. Amen Amen Yesu alipokuwa hekaruni anaongea na na taifa la waisraeli na actually taifa la by the way na mmani niweke tu niweke wazi kidogo kuna maneno yanachanganya watu wayahudi waisraeli ni maneno kidogo yanachanganya changanya eh wayahudi wakati mwingine ina mana moja na waisraeli japo eh kuna wa wa hebreania ni watu wenye waliozaliwa kwenye ukoo nalo wa abraham te abraham Ibrahim baba ayman Na katika uzao huo kukaja na wa, na Waisraeli waliozaliwa kwenye ukoo wa mjuku wake Daudi mm -hmm. amini Israeli au Yakobo hao wakaitwa Waisraeli akazaa kabila 12 za wana wa Israeli kuanzia Ruben Paka Benjamini hao wote wakaitwa Waisraeli Jinsi muda ulivo pita na jinsi waivu kwa kupotoka potoka kwa kabila moja ya wayahudi ambao ni wayuda. Moja wapo katika zile kabila mbili. Ndoki dogo wakabaki wamesimama na mungu na wakaja kupotoka paka yesa nafika hawa, hawa Kwa hiyo ukisema wayahudi haina tofati kwa so wote unanudi kwenye taifa lila ya dokuwa milita. Uki sema Israeli unaongelea zile kabila 12 ni ile taifa hayo. Kwa hiyo halina ubaya kutumia neno Yahudi kumaanisha Israeli au Hebrewia. Niki tukimwona. Sipo kwa mmoja na anaanzia kwa Juda, wa Yahudi mmoja anaanza kwa Israeli, wa Israeli mmoja anaanzia nyuma zaidi kwa Hebrewia Ibrahim. Nani kwa pamoja? Ni ni wale wale. Ni sawa na ukoo. Tuchukulia hapa Tanzania ukoo tunaweza kusema unaoneka eleka nini ukoo wa nyelele. Uki sema nasikia mzee nyelele baba yake alikuwa anaitwa mzee. Nani bu? Burito eh. Hey. Burito eh hey. no babaki. Yeye mwenyewe ni mtu msikiana anasema mm -hmm. alipokuwa bado hai. Kwa nini ana kwenye video usikumsikiawa alikufa zamani? Mm -hmm. Eh. Hey. Ukisema ni ukoo wa wazanaki wa, wa, wa, wa ni wale wale ni akina nyerere. Ukisema ni ukoo wa nyerere ni wale wale. Ukisema ni ukoo wa kambarage ni wale wale. Unaongelea kundi hilo mm hilo. -hmm. Mttoa mfano wa kitu kinayoweza kueleweka zaidi ili kusudi na hicho ambacho kidogo akireki kieleweke. Yeah. Amina. Yesu akiongea na hao wa taifa lake upisoma kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 7. Alikuwa hekaruni pale ambapo ufalme wake au taifa lake lilikuwa limesimikwa kwenye hekalu. Sio nje ya hekalu. hekaruni anasema hivi. mstari ule 41 Yohana 8 anasema hivi. Sikilizeni. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu anawaambia Ndipo wali, walipomwambia sisi hatukuzaliwa kwa zinaa sisi tunaye baba mmoja yani Mungu Yesu anasema ninyi mambo mnayofanya ni ya sisi tuna baba mmoja ni Mungu tu Yesu angoja angalia alivyokuja kuwatolea Yesu akawaambia kama Mungu angekuwa baba yenu Mungi nipenda mimi kwa mana na alitoka kwa mungu Nami ni mekuja Wala sikuja kwa langu Kwa nafusi yangu Bali yeye Ndiye alie nituma Mbona hamfahamu hayo ni nayo sema eh, Ni kwa sababu nini hamwezi kulisikia neno langu Azima nini lugha yetu na enu Miminangia kiroho nini minangia kidumia E hatuweza tuka ere wana Misara wabaina na ya kabidi awamie walichokuwa na manisha sano ninyi ni wa baba yenu ibilisi na, ba, na na tamaza baba yenu ndizo mnazo zitenda yeye alikuwa muaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mongo na baba wa huo nasima, Nini ninyi baba yenu nini, sio baba sio sio ninyi wenu hawa watu anasema baba yao ni ibirisi shetani Unataka kwamba wanaweza kakuwa ni baba, wana baba shetani baba ibilisi wakati wao wakawa ni taifa la Mungu. Kuna kuna uhusiano gani kati ya, ya, ya Beriali na Kristo? Kuna uhusiano gani uhusiano gani kati ya Mungu na Shetani? Kuna uhusiano gani kati ya giza na nuru? Je, kuna uhusiano gani kati ya kweli na uongo? Kwe, kwa hiyo unaona kwamba tayari walisha, uwe, uwe, wanadamu wote tumezaliwa kwa damu sawa damu hii moja ndio sababu mzungu anaweza mzungu ambaye hujao kukutana naye au mchina au mjapani au kabila gani anaweza kukupa damu kaka yako au dada yako asikupe hata mama na baba waliokuza wasikupe damu ukapewa na mtu ambaye hujao kumsikia mkakuta mnafanana damu kuliko huyu aliyozaa si ndio huyu kanuni ya blood donation au blood distribution si ndio si shoje mzereo kwa damu moja Hakini, baba yetu ni, ni ubaba wetu ni rohoni. Yure tumuaminie, ndiye tunaye kuwa mana wa huyo. Amina. Kimuaminie mbana Yesu Kristo, unakuwa mana wa mungu. Amina. Unakuwa taifala wa mungu. Okay, usipo, ukiamini okay, vingimego, unakuwa taifala hicho richo kiamini. Yesu nasema nini ni wa baba eme, bilisi. Nini ni watu wa taifa raibirisi Hali ya ni Yesu Kristo Kama siyo Kama siyo tu, Tunyofoe haya maandiko tu tuyakate Asiwemo kwenye Biblia Na hayoza katoka lazima ya kai Nani yuko pangonja nama ni Hemi tuangalia katika pengele katha Kipengele kakwaza kina sema Asi na mwana hana baba Kwa nini tunasema Kipengele asi kuwa na mwana hana baba Wayahudi Kwa Izraeli, ilo taifa unuasikia liku hapo mashariki ya kati Makawa yaka makuwe ni Tel Avivu Nakuna Yerusalemu na miji mingine Kitu ya kwanza wanakwambia tunababa yetu Wambinguni Lakini hatu Kristo Hatu Yesu Sasa Biblia naimekataa Inaambia haipo Haipo, haipo, haipo Kani ukao Mtu mwenye mahusiano mwana wa mungu Ukawa mwana wa baba Lakini ukawa humutambui mwanae Nasema icho kitu hakipo Utakuwa heza unajidanganya na unawadanganya wengine Micho anachota kusemi Kwa nini emu mm, mm, tuyasome tuya, tuya haya Tuwanze katika nile nyaraka za Yohana wa kwanza wa Yohana Waka wakwanza mlangu wapili. Bibi niya sema? Wana kama meesha choka? Hei, msichoke. Okay. Masomo kama haya huwa hati ofundishi. Namunda mrefu mfono ni maka kama watatu siyabusa masomo mfano wa haya. E, walaka wakwanza wa mlangu wapili. Mstailu wa shina mbili. Bibi niya sema? Ni nani alie muongo? Ila yeye akanae ya Yesu sio Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanae baba na mwana. Kana misikia manila? Anasema, hili kusudi. Huwezu ukapata mtu mwongo kuzidi kuyu ame mkana Yesu Kristo. kwamba mba, sio mwana wa mungu. Sio mungu. Eh. Uwo ndiyo mkubwa. Anasema, tena sio haushikuwa mwongo. Unakuwa ni upinga Kristo. Badaya tuta ujokua kwenye somo la leo. Kipengili kingili tuto sema. Taifa la mungu, taifa la Izraeli. haitoshi kwamba sio sio ya, yani haitoshi kwamba sio taifa la Mungu peke yake vile vile ndio taifa litakalo msimika mpinga kristo biblia inakosha kama vile ambavyo Yesu Kristo alitokeza pale wakamkataa Nipo mpinga kristo atakapotokea na dunia tampokea na ndio sababu ukiangalia shetani Anaimuvu dunia na kuikereketa dunia kuweza kuliabudu taifa la Israeli livusudi mpinga kristo atakapotokea kule tayari wao wa, wako katika gear ya kupokea Nani mwenye kusikia hilo sume? Nani ya. Yes. Ayo limaandalizi. Waduhi watu ungini unasema hata lile hekalu ambaro mpinga Krista tatumika. Inaseme kana likoli na jengwa. Mimi nakumbuka. Kwa baro kwa imakanisa wa kilokole. Tuluwae kutozo sadaka. Sikumbuka ni mara mawa. Mara haka mbili. Ya kuheti kusaidia kujenga. Wakati huu katika ujinga wangu na mimi na mchukuru mungu. Kwa mba hatuwe kwa ujinga mirele. ni toa hizo hela. Katika ile hali tu ya imani ya kuamini. Ngoe ngambie. Ukiwa na moyo wenye kutafuta kweli, hata kama utapotoka kipindi fulani, Mungu atakukutanisha na kweli sehemu fulani. Unaweza hata ukajikwaa kwenye kweli bila kutegemea kwenye huta tu nagongana nayo. Sasa ukipokea inadumu na wewe. Amina. Amin. Inakaa na wewe. Kwani nasema ni nani aliemwongo ila yeye? Akanae ya kuwa yesu ni kristo Aungiza kusema yule anayekana yesu kwamba si kristo Katika watu wana Wakatholiki hawa mukani yesu kiasi Kana wasimpe na yake ya wakovu Lakini haweza akamkana kiasi hicho Wa madini ma, ma dini Na zani hata wahindu na wanini hawana shida Hwa Awam, afanye ni lakini wanajuka Kwa msa ni ni, ni, ni, ni kristo Lakini watu wanaopambana naamini Na amini kusikia Na siwezi nikapinga Kwa soo na ndivu wanadamu halifu Iwai kusikia kwamba Ili kusudi muta weze kuingia kwa Ma, Maki ya taifa na huyahudi Ina maana hizi mbili Kuna ta, maana ya taifa kama taifa Lakini kuna maana pia ya dini Kwamba ukisho kwa kwenye taifa Dini yako lazima umu miyahudi Kusudi uwe mananchu wamule na, na dini yako Weze kutamblikana Lazima upite sehemu Ya kumkana kristo. Eh, haweza kukwambia kwa kwamba Tuna Kwa mba Uwe eh, mtu mwaminifu mbele za mungu Ushike biblia ne, ah, wana pambada tu Kwa mba hakikisha kwa mba Una mkata kufisto Ukisha kubali, ukapishwa Kuna vya po vyao vikali vikali si, Ni nishe kukua naona kwa mtandao Nipo saso nezu kwa rusua kwa mmoja wawo Kwa mba Mtu Mwongo namba moja ni yule ya naikana Kwamba Kristo sio sio Yesu sio Kristo mm. e, Sio masihi wa wana Sio mwakozi wa ulimengu Wayahudi watafanya vitu yote Wanaweza misaada misada wanaweza waka... Na wafanyagi Waoni kazi yaka kuma ni kuwa uwa tu Wanafanya kazi ya kuwa sana Wanauwa sana Wanauwa kweli kweli Na hata kutokia kijitaifa kikorofi duniani. kikatak kuleta mawaji kwenye taifa utakuta walienda Israeli kwenda kujifunza jinsi ya, ku, ya kuua watu kimya kimya sio kabati mbaya Yohana Yohana wakwanza, kwanza Yohana wa kwenye mlango wa pili tu ni mlango wane. So wa nne Soma mstari ula 15 Biblia inasema hivi kila akili ya kwa Yesu ni maana wa Mungu Mungu hukana ni yake Nae ndani ya mungu Kira amukiria Yesu Kristo? Kwa ya mambia siwa watu inga na Yesu Kristo. Kama mana wa Waka, Kama mwakozi wa ulimengu Lakini Wenye kukana kabisa walio The clearest Walio wazi kupita ote, ni Niwa Yahudi ni wa Israel Sasa mina juhuliza Inakuitaji we na upofu mkupa kiasigani Wewe unaye kwa jina unajiita na, na umeokoka wewe unajiita ndo mtu wa Mungu maandiko unayo kila siku unatembea ume, Biblia umeweka kwa pani na kuifungua unaifungua fungua halafu hiyo Biblia hiyo hiyo ndiyo inakwambia kwamba hawa ndio wapinga Kristo ndio wa waliompinga Kristo na wakomkata na wakakata kwa waziwazi wazi na kwa maandiko Halafu wewe unashikamana nao okay kama unashikamana nao kwa kuwabadilisha wakaja kwa Kristo sawa lakini Sichi wanachofanya watu wa madini Wanaenda kama kujifunza kuwa kama wa yahudi Ndiyo sababu leo utakuta walukone wakua naomba Unakutuwa megeukia ukutani wanapigapigia ukuta Kama wa yahudi vile Ndiyo Soma katika kitabu cha Yohana Ndiyo isi Kwa sababu ni mistari maharusa Yohana kuminane sita anasema vile Mimi, nimi, njia, kweli, na uzima mtu haji kwa baba yangu sipokuwa kwa njia mimi sasa ngoja niulize hawa wayahudi hawa Israeli kwa, wana uwezo kwenda kwa wanakuambia wana Mungu baba ni watu wa taifa la Mungu mm -hmm. wana uwezo akawa Mungu wakati njia ya kwa Mungu hawa, hawa wamekataa wewe utafikaje sehemu kama njia ya kwenda huko huijui na imeziba na haipo kweli Njia ni Yesu Kristo. Ni swala tunaimba liko lango moja. Lango ni njia. Nisema kuingilia ni mlango. Mlango ni Yesu Kristo unaingia kwa baba ukija kwa Yesu. Yesu umemkataa. Unapita mlango gani? Si utafungiwa nje? <coughs> Salali. Eh, utafungiwa nje? Anasema yeye anayemkidie Yesu ndiye anayeweza kuhesabiwa na Mungu kama taifa lake. waya kambi wana zako aatu ota wale aki ni soo ayahood, waso katika kumkana niyo wana ogosa naba mo. eh kura manaaynu wana yase ma mengi ni na ogopa ta ku wale watu wana mukana kulu ku hato ayssraa ma na wumkana ay. ayssraa ma raaman yisa bini maariyamu nimana dam nini Lakini ni wanachokisema ni kiba zaayi ni na kistay ku Miu nasema katika kitabu cha Yohana 16, tatu Yohana ya injiri. Injiri ya Yohana 16, 23. mstari wa mshu mshu ni para Yohana 16. Anasema yeye. No, oh, ekto ni Yohana 15. Anasema yeye anichukia Yohana 15, Yeye anichukia ye mimi Waya hudu anapenda yesu Anamchukia yesu Anamchukia sinio Waisraeli anachukia yesu anapenda Anamchukia sinio Suma yeye anichukia ye mimi Sio kusuma kamba yesu diandika mandiko kwa batimbaya Alikuwa anajua kuna watu Kuna kundi itajinua vidi yaki Suma yeye anichukia ye mimi Umchukia na baba yangu Unetu kwa mchukia yesu kwa mchukia na baba Alafu kwa wando taifa la huyo taifa la Mungu huyo huyo wakati umemchukia na mwanae na Yesu Kristo si mposso haiwezekani. Hapo mwana anaoja mwanzo unasema kwa asi uwezo kujikuta ukawa na Mungu Baba kama huna Yesu Kristo. Ndio lango lenye kule ne ndio utambulisho Mungu, ndio kila kitu katika Mungu. Eh. Uh, Hoya pia wa Waisraeli walikuwa Taifala mungu isipo kuwa kwa jinsi ya shanti. Mungu wali wapa shanti. Ha sema oke. Okay. Iwako mtafanya iki iki na iki ni mtakuwa taifalangu. Teule. Ha sema nami ni dunia kupitia. Ndiyo uliko mpanguwa. Mtaifika dunia kupitia kwenye. Kwenye. Lakini ilikuwa ni kwamba shanti. Sio kwamba ilikuwa ni hivi hivi apana. Ili kusuri mdumu kuwa taifalangu. Kuna kitu nataka mukifanya. Mungu ya tukiangalia. Tuzome kutoka katika kitapu cha kutoka. Mnangu wa kumina tisa. Nungu walipo, nipo walipo tangaza hili taifa kuwa taifalake. Lasmi, alitangaza wakati wako kwenye mlima horebu, mlima wasinai. Kutoka mnangu wa kumina tisa pale, kuna habali ziko pale, anasema hili. Mstari wa tana, na sita, anasema. Shalit, ngu, hemsikia hilo shalit, anasema hili. Sasa basi, ikiwa, ikiwa nindo sharti. ndai kwambia kwamba ikiwa utafanya hivi ujue nishati usipotimiza kile kitu hafita tokea. Eh, ndai kwambia kwamba ikiwa utawahi tutaondoka wote. Ukichelewa utaondoka naye tena. Siku so ukamesha haina ameondoka. Kwa hiyo anasema ikiwa mstari wa 5. Sasa basi ikiwa mtaiti sauti yangu kweli kweli. Wanyewe wa, wa Yahudi wa Israeli wa iti sauti ya mungu kweli kweli Hapana Biblia nzima yemeja was Mta sauti ya mungu kweli kweli Na kulishika agano langu Mwengu mwengu mwengu ilifika semu frani mungu lile agano Aloko wa meli nao Akaliweka pemeni kabili ansia agano jipe Bada kuna kwamba lile agano limepoteza maana Tulisoma kwenye kitapucha wa ebrani Sema alivogundo kwamba agano kama li na mapungufu. Anasema siyo kwamba agano likuwa na tatizo, tatizo ni watu. Asikauna aliweke pembeni atingenza agano na walimengu ote. Watakao mamini bwana esukuriti. Eh. Anasema ikiwa mtaiti sauti yangu kweri kweri na kulishika agano langu. Hapo ndipo mtakapo kuwa tunu kwa angu kuliko makabila yote ya wanadamu. Hapo ni mana yake ni taifa langu. Wengine ote watakuwa njini nindo mitakuwa mkundani. No, Lakini no. nipari mitaka poikisa sauti hangu na kuchika maganu. Mwene kumbi. Aya maganu na zani waliavunja yake kesho yake hawa hawa. Na hawa kuwacha kuyavunja paka leo hii. Na mwisho kabisa wakamua na yesu kristo. Na mrumi. Myunani alitaka kwa. pirato. Wakasema. o que mocote tarifa tromfique a caisari uma casa de amanhã é calona o cumco não está calo capina mo não é qual é você o mensurar que nem o arco a nireta quacko walikuwa ni taifa lake kwa masharti sio kwa, kwa kudumu tu ili ah. ni kama ajira mm -hmm. wakamwambia kama utatirudia jibu lako lakini ukianza kisheria usiponekana kazi siku tano fulizo umejinyanganya kazi ndio ndio ndio sheria za utumishi wa okay, ni tumekupa ajira ya kudumu lakini siku tano tu huonekani bila taarifa umeshapoteza kazi na mafao ya. na Wayahudi walioalivo walikuwa taifa la Mungu pale a, walipokuwa wanashika makubaliano na Mungu wao aliyowaweka hapa kwenye kutoka. Hmm. na kuna na sehemu nyingine hata ukisoma kwenye kumbukumbu la Torati 20 na na 8 ni, ni, ni sehemu nyingine ningeweza kuzichimba zote ningekuwa ninge ni somo la pekee yake sasa tuna vitu vingi vya kujifunza e, lakini sehemu hili tatu Masa ni modya berubahlah tosh, tuan biakui. Masa tu modya pekak ni kui. Kongezo milih mitat mitat, nak macam ni ire tu kongezo faham la kini, hayong hay punus si Eh, beri nasemah katikah kita buat cakupu kumpulan aturati syirin ini nanane. Tu ko tu na sogeya sogeya, kumpulan aturati syirin nanane, tu. Tome mstari ule wa Wakumbina tano na mstari wa stini na anasema Lakini usipotaka taka kuisikiza sauti yangu Sauti ya Mungu wako Usiangalia kufanya maagizo yake yote na zake Ni kuagizazo hivi Leo Nipo Zitakapo kujia laana hizi zote na kukupata Nani ni shanti nasema kwa manipale mutaka pokuwa meleo mashika langu na maelekezo yangu eh, Nipo mutaka chini ya mamlaka yangu na ulinzi wangu na baraka zangu Masema kini kini mm -hmm. ba, laana zita wapata zote Na mta liela haniwa hawi tena taifa la mungu bajoi. Moja kwa moja haja kataa kwa sio taifa la mungu Lakini na sehemu nyingine ina kwa mba mungu walikuwa mewapiga teke Kama walioanza kumpiga teke ninani? ni nani ni wao Mungu ni maminifu siku zote. Mm. Eh. Leo Ata kwenye agano jipya Yesu anasema hivi yeyote atakaye nikili mbele za watu hiyo ni sharti. Na mimi nitamkili mbele za babaangu na malaika. Na yeyote atakaye nikana mbele za watu akianza yeye na mimi namaliza akimwaga ugali na weka mboga. Eh ameanza kunikana na mimi namkana. Eh. Ndio. Nicho kichwa hanyika kwenye wataye umlangu wa sita Nandicho kinanchu uhusu wa yahudi Kwa hiyo Hata ukisoma pale Kwenye ishirini na Umesoma misari wa kumina Hata misari wa stina hane Misari wa stina hane anasema hiyo Mwana Hata kutawanya katika mataifa yote Tokea nchi hii Tokea nchi hii, eh, Tokea nchi hii Ya dunia hata ncha hii ya dunia Nawe huko utatumikia miungu mingine Usiojua wewe wana babaza Konawe ni, ni miti na mawe Nasema musipo tulia katika gano langu Ambalo hawa tulia katika ino wagano Nasema mtaina mwabudu miungu mingine Mimi ntachana, ntamalizana na nini Mapema Kwa hiyo katokea hiyo eh. Kwa hiyo walikuwa ni taifa la mungu Lakini kwa jinsi ya mashalti Eh, hoja tatatu nasema. Kwa hoja ya kwanza, ukiacha utangulizi tuliona kwamba uwezo kwa na Mungu Baba ukasema sisi ni la Mungu baba, lakini Yesu hatumtambui. Hiyo ndio tabia ya wa Wayahudi. Haiwezekani Biblia imekataa. na baba hana mwana. Eh, lakini kwamba kwa vile vile tangia mwanzo kule kuwa watu wa Mungu na taifa la Mungu la Israeli ilikuwa ni kwa sharti lao la uti kwa Mungu ambao hawakufanya zamani na hata wakati alipokuja Yesu Kristo bila sema wakasema tumuue huyu amaye ni mlitsi ili kusudi tufarakane na huyu mwenye chama tujitawale semu hiyo wanasema hatutaki huyu mtu atutawale eh kwa hiyo hilo shari tu walipovunja utaifa wao kama umevunjwa mbele za Mungu ndio wakaanza kuangamia na hoja ya 3 inasema na bado maangamizi yanakuja huko mbele hoja ya 3 unasema mwiziraeli wa wa jipya ni mtu yule amwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ukigawea agano jipya Wata kwenye Biblia kwa sehemu kubwa anaposema Mwisraeli au mtu wa taifa la Mungu anakuwa na maanaisha sio mtu aliyezaliwa katika ule ukoo ah ni mtu aliyezaliwa kwa jinsi ya imani kwa kumamini Yesu Kristo. Anaitwa Mwisraeli. Na tunaweza kuthibitisha sehemu nyingi tu. Hebu tuelekea kwenye Warumi 2:28. Em eh, sifungue mimi nitafungulia kwa ajili ya muda. He, lumi mbili, shina nana, nasema hivu Kwa lumi, mwangu, wapili, mstari wa shina nana Hei mini ambie kama mstari Unauzo kwa welewa kama ni mgumu kiasigani Binasema, maana, yeye simu yahudi Alie muyahudi kwa nje tu Wala tohara Sio ile ya nje tu katika mwiri Bali, yeye ni muyahudi Alie muyahudi kwa andani Na tohara ni amoyo katika roho Si katika andiku Kwa kama Kwa muyahudi kuwa taifa la Mungu sio kwa jinsi ya nje. Hamba ana nywele za Kiehudii, amezaaliwa wa ni mtu kwa jinsi ya moyo Moyo ndipo ambapo imani inafanyika Eh. Mm. Kwa kwenye, kwenye anaangalia um, sio kwa jinsi alizozaliwa, kwa jinsi nini kwa moyo wake na kukiri kwa kinywa chake. Amina. Ime kwenye Biblia kwenye agano jipya. E, anasema pia katika warumi Kwenye warumi mbili Kwenye warumi tisa Saba na nane anasema. Warumi tisa saba na nane Warumi tisa saba na nane Anasema Wala hawawi wote wana kwa kuwa, wa, waz, kwa kuwa wazawa Ibrahimu Bali katika Isaka wazawa wako watatajwa Yaani siwa Mstani wanani nendo hasa unafafanu Kisikia neno yaani manake Kama ukwerewa kunyuma basi Chukua ujumbo liyo tokea kwenye yaani Yaani ni ufafanu zisidio Yaani siwa toto wa mwili Walio watoto wa mungu Bali watoto wa ile ahadi Wanawahesabiwa kuwa Wazao Kwa hiyo Uzao wa isa Uzao wa ibrai Uzao wa yako Uzao Ni kwa jinsi, ansi mahe na kuamba ya jinsi zari waki muiri, ni jinsi tuwa zari waki lo. Amina. Nana naira wa maneno. Ya Yakwazi. Kwanini mungu haya kwa kwenye Bibliya kabla haya manai, e? Eh, Aaafu, ukisoma katika kitabu cha, Na na na saini nyingi niki niki le kopoiri, niki zako soma vivi tuvingi, kwenye karatia tatu kumi na sita na kimsingi ni me kidogo, kwa yuko ustari nchini huko Biri. sana, yeah. na Ukisoma kwenye tito, mungu akitaka kujua. Mwena wamee, leo hii wa, wa na Waisraeli Israeli hap. Mungu vitu wanavoe kambile sana na wanaina paka maabara kuenda kupima vina saba. Kwenye shokomba, wow, ni taifa la mungu kupitia kwenye DNA testing sinio. Lakini mungu vio vitu amevikata. Asema mimi vina saba vya. Hata kama ungekua na damu imealikuwa. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mta na mwana wa Ibrahimu kwa jinsi ya imani katika Yesu Kristo. Ndio nimeiruka kwenye Galatia 3:16. Sikupata muda kwenda huko. Lakini twende kwenye 3:39 anasema hivi. Kitu 3:39 anasema hivi. Lakini maswali ya upuuzi ujiepushe nayo na nasaba na magomvi na mashindano ya sheria. Na saba ni nini? Ni ukoo za mtu. Na saba ya mtu ni ukoo azazi wake, baba, babu, babu wa zamani na kadhalika. Woh Kwa hiyo Munga zema, lindapo kuja kwenye gano jipia, na saba ya mtu hamezaaliwa vipi, hametokea wapi, munga kambi, katika, katika katika gano la Yesu Kristo. Mzungu au mchina, alimamini Yesu na uko amamini Yesu Kristo. Munga na wetabu kama ni ndugu, kuliko nugu yako, ambaye anabudhu masanamu. Amen. Hata kama mnadamu, mna, mnafana na ugozi na suwa. Mnaungia na uga mwono. Lakini, ile Roho wa mungu alimu danienu ndio Anae wa unganisha Hoja yane nani, Hoja muhimu sana Sijini taimbaliza Kiraisi lakini namambo mengi e, Inamisali mingi kwa yuo Kitaje mchacho na kwa kama meruka Kwa yu ni kitaje miingapi mi, mi, Miine Inasema mpinga kristo Atatokea kwa wa yahudi Kwa wa e, Mpinga kristo tusha sifungisha sehemu nyingi Hawe nje ya Ya, ya, ya pale ipotokea su kisiko Kwa kristo ni nini Ni kule kama kumuiga kristo Kumuigiza Kwa hiyo anataka Wayahudi waseme huyu sio kristo Bali kristo ni huyu sasa Yani yule mwenyewe Halio wamemkataa atakaye memkata kuja kazaliwa pale pale Kama aliyozaliwa kristo katika yao Ndiyo wa na Ndiyo upotofu wa ulimengu Wamposiku za mwisho ए, e, mpinga Kristo Atatokea kwa kuawa yako, ata tokea kuawa Israel. Na Biblia ni sutiisho. Mtu somo katika kitabu cha tio, Johana, tano, Ali, ala yesu, Ali, alayu, anasema, Yohana tano arwainata tu. Aliana kuisema yeye um, somo ni yeye, alikuwa na juu tu. Ana sema Johanna kama huu na semani. Na sema mimi yesa anasema semo. Mimi ni mekuja kwa jina la baba yangu Wala nini hamuku nipokea Ye wayahudu wa nipokea Yesu Kristo Sasa kama haupokea Yesu Kristo Wanapataje, wanakuwaje taifa la mungu E umukatea Yesu Kristo Mwakozo wa ulimuengu waliye mueka Alafu ubaki kwa taifa lake It's impossible Lakini watu wanedea kuriabudu kama taifa Ni upofu wa mandiko E mtu wa niko Yesu na sima Hamjimu Ham, ham ham somi neno semu nyingine eh anasema sura ya tatu, anasema hivi mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamkunipokea mwingine sikia huyo mtu akija kwa jina lake mwenyewe huyo mt Hala, haja taa sema, haja taa mkamoja kwa mbata, haja taa kukuja mpika kristo Lakini, kwa logic itu ya kawaida Kwa kilituzo ya kawaida Muno kama ya mimi ni mekuja kama yesu kwa jina na baba, wa kwegi Menikata, kuna mwingine ta kuja kwa jina laki ambaya haja tuma na baba, huyo ndio nitaka empoke Huyo ni nani? Simpika kristo Simple, lakini, maandikuwa ya nafafanua semi nyingi nyingine Eh? Tuliwona kule nyuma walisema sisi hatuna Yesu Yesu siyo mfalme wetu Mfalme wetu ni Kaisari Na walikuwa nadanganya Kaisari likuwa mukoloni kwao Hakua mfalme waho Likuwa nikoloni ni lawarumi la Nanduo ujinga wanadamu Yemu tusome katika kitabu cha wa Tesaronike wa pili eh Yemu mgoja tusome Mpika krisu atakafo tokea kwa yahudi Lazima atatokeza Kwa Ata hudumu kwenye hekalu litakalo kuwa Yerusalemu. Biblia. Leo hiyo kuna he, hekalu wa Yerusalemu. Tumesema lisha funjo. Lifunjo sindio. Na tukasema linajengwa kisirisiri. Nyakati sio nyingi sijazo. Litajengwa, litakamilika. Alafu, atatokeza mpinga kristo. Ajiite kristo. Ata hudumu humu. Na ata danganya dunia zima. kwa tuangalia. Kuna neno geni. Mutusome katika kitabu. Kwa te tesea nukawapiri. Biblia nasema hivyo. Tesoni kwa pini. Mlango nitasoma maneno mengi mengi kidogo. Na okay, niseme mi miwili tu. Msairo wa 3 Mtu awa yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uhalibifu, yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kitocho Mungu. Ama na kuwabudiwa Hata yeye ye mwenyeo kuketi katika hekalu wa mungu Akajionyesi nafasi yake Kana kwamba ndiye Mungu Unaona kwamba ni kristo Nakunja na simama katika nafasi Ya kristo kwenye hekalu wa kristo Alafu Kupokerewa kama kristo kama mungu Kwa hiyo unaona kwamba Na ilo hekalu okay ilo hekalu sasa mbona ajasema liku wa Yerusalemu kwa nini hata leo hakuna hekalu semu nyingine mahekalu yako semu moja tu yako huko Yerusalemu eh mahekalu yako huko kaje tu mijengo watu wanayojenga tu kuonyesha kwamba ya jamaa wanajenga hekalu flani. ili kwa siyo hekalu wa ibada ni jumba tu kubwa kubwa zuli, zuli. Latu la ufisadi ufisadi basi hojea 3 ya 5 na ya mwisho nasema Israeli wote wataokoka sasa pombe sana nimeweka kama kama unajaribu ku uelezea kitu kinacho wachanganya watu. Kuna Biblia zima yote. Yesa nasema taifa itaondolewa na nini, na nini, itaondolewa na nini. Alafu kuna tokea msali moja. Umogo nye Biblia. Wata nasema uno, wana sasa. watu wata okoka. Kwa kumbi, muisraeli alio kufa leo haja okoka. Alio kufa mwakajana haja okoka. Alio miaka kumi ilio pita haja okoka. Alio kufa kani ya kumia tano haka Kwa sababu badu walikuwa mkata Yesu Kristo. Yesu alasema Mbije yote Atakaye hesabi wakuwa Kwa jinsi ya kiroho Huyo lazima aokoke Amina Lakini watu wakisoma Wanakwambia Ni waizraeli By the way Watu wanakwambia kabisa Awa wanakwambia ito israeli wanakwapo Mwene wame Kabla siyena mbele sana Inawaombea waizraeli wote Walioko hai Wampoke yesu kristo Wa Paka Paula nasema, nige tamani ni katiliwa mbali Lakini watu hawa wa hili taifa waliopotea Wa, okole, wa okolewe, wapati wakon Na mimu nye Lakini, siwezo nikasimama hapa Nikawasifia katika uvu wao Au nikawasifia watu wano wasifia Lazima nikeme sana Hata kama na tamani wa okolewe Na tamani sana wa okolewe Na tamani sana wa Na tamani sana wa vou tentar desmarcar ele só me me caca quando não convinao me diga me mude de ideia ali o que a ti queria potear que a ti queria não me amo tu cama que os de cá hali zote. Nimekuwa hali zote, nimekuwa mambo yote, kwa watu yote, ili kwa namna yoyote, niweze kuwa okua watu. Ikilazimu kukemea sana, nikeme. Ikilazimu kutoa vitu vyangu wapone, wapone, lakini jie wanapona kilaisi, hafana. Kama wani mshinda yesu, Kristo wotewe oh, kanini. Oke, okay, nima mungu hajawe kukatika, itendea kuwepo, lakini sio kwa wapesi huo. Namina. lakini Israeli wote watu wote tumeutoka usema mtu anakuwa je mwisraeli anakuwa mwisraeli kwa jinsi ya imani si ndio kila mtu aniamini Yesu Kristo akawa mwisraeli kwa jinsi ya imani bibili inasema ataokoka lakini lugha iliyotumika pale kwenye biblia kwa sababu ni bahati mbaya watu hataelewa itaonekana kama anaongelea wa Israeli wa jinsi ya damu ndicho kinachoonekana hata kwa hali kwa miwili ya mwisho tumemaliza tumemaliza sio eh wa e, wa rumi 11 mstari wa 20 ni na, na 5 28 anasema kwa maana ndugu zangu usipeni msijue siri hii ili msijione kuwa wenye kili ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli paka utimilifu wa mataifa uwasili hivyo Israeli wote wataokoka Kama ilivyo anikwa, mwokozi atakuja kutoka sayuni, atamtenga mtenga Yakobo na masi yake, na hini nilo agano langu nao, nitakaro waondolewa, nitakaro waondolea za mizaho. Ukichungu za mizuhu, naozo kawona kama, nikuwa likabisa, na mina heza nikaerewa kwanini watu unapotea na mizuhu. Lakini Biblia, utafisiriwa na Biblia. E, eh. Biblia utafisiriwa na Biblia. Vingineweo, kila mstari, usukua, usipotumia, Biblia semi nga nasema kwenye koninkito mbiri Kuminatata nasema tukifasiri mamba ya rohoni Kwa jinsi ya rohoni Yani utumie vitu ya rohoni kustafsiri vitu ya rohoni Anati utawa kusema kwa mba Mungu ni maminifu Teotambaya mesabiwa kuwa muisira Na hapa ni kwa jinsi ya gano jipya Agano la imani Ata okolewa Na anamaliza kwa kusema nasema basi Na uliza jee Mungu aliwasukumia mbali watu wake hasha Kwa mimi nami ni muiziraeri Mmoja wao Mmoja wa uzao wa Ibrahimu Mtu wa kabira la Benjamini Nasema Mungu hatupi muiziraeri tui mnadi Kwa sababu ni muiziraeri kwa dama pana Anasema e, ana, ana, ana, Anatupa wale wa siu mamini Walio kataa kumamini Walio kataa laki Kama wakutupa Na nimi mwenyewe ni mmoja wao ningekuwa wakutupa Lakini nimeokolewa Sasa sio kwa jinsi ni mizraeli, au kabila la Benjamini Ah, ni kwa sababu ni memamini bwana Yesu Kristo. Amina Uyo ni Paul mm. Amaz sema mimi ndo mfano mzuli wa muiziraele anayo okolewa Amina Sio kwa sawo ni muiziraele Na ndoo saha hasema kama ungekua ni kujiesabia haki Mimi ni metahiriwa siku ya nale Haa na sema katika itapucha warumi Ni kabira Benjamini Kama ni, u, ni ufarisayo ni farisayo mafarisayo Kila kitu lakini na sema hivyo vitu vioza nika vitupa chini Nika Yesu Kristo ili kusurileza kupata uzima amirenti Nani yuko pamoja na ah, hili nini? Amina Nini anza kusuma na sehemu nyingi nyingine lakini naomba nisi nisi wapereke sana Nini kubiga wa simalizi so, Nakuweke na ujumbe awishi Huu natosha kwa leo. Mungu hawa wabaliki sana Baba tunamu ah, kushukuru kwa jiria neno hili Tunamba ujumbe huu Mungu Kuna watu nyingine uta, watapotoka zaidi Mungu wasamehe lakini Na watu wata na kupona, basi mungu kwa wapoke. Tu wana kushikurubana. Kata ujila wako, kwa wana wapoke. Amen.